الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين عملوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما قد بدت البغضاء من افواههم. وما تخفي صدورهم اكبر. قد غينا الايات ان كنتم تعقلون. صورت و عالیمران و بیان د مسئلی ده توحید رسالت جہاد و انفاق کیو دا غید پارا صورت دریسیو اولی ایسا دریش پیتایتونه و بیان ده توحید کیو ده جواب د شو د ده نسارا ہوا او دویم م چا د سلوور شپ ته معاست نه تر یو سر یو پورې په بیان درېثت وه چې چاین کار کوو د نوبیر سلات او سلام د پ غمبر نه دغبلته اوقباتونه بهیان کلل پېنزلت او دد ملو دپه جي ح کوي او انفاو کوي مالو لگوئی او جہادو کوي او دابا غیر دا نمونہ نه نکی گی تازو جماعت جوړ کئی او منظمہ برابر کئی او دے جماعت اصول بکار دي تا با اصول باننے سے کم دنو چلے گئی داغی پیلزو اصول ذکرکول عقیدہ در طول بھائیوی توحید پا عقیدہ با نرائق شئی عقیدہ کی شرکیہ توب دہا تھی نبیاء اتحاد نرازی دویم جماعت چفیسلی کی مددی قانون بدا قرآنی نو قرآن با لیمانگولیو لگوئی نو اقیده دا قرآن کریم شوها او میشن چې کم دنو آغا دا شو او سقا دا جماعت ارکان چوی نو با دا جماعت چه کمدانشن ده اقیده و قانون و دعوه مخیط بوزی او تده دباره و خواری و محنت کی دعوت پا ورکئی برستنی بنوی چه کار بنا کئی بلکه هر میدان و هر ڈگر کی و دعوت ورکئی چه نو ورکی ندیو نبدو شي از دونا با سلور نشیم چه دعوت بر کئیمه با مخیبانی بلالشی و دیریگی با سلورم داده ده دا جماعت ده میشن ده پارا لابودی ده د مالنا و ده تاخینا شارکان ده جماعت آغا با ده جماعت ده میشن ده د جماعتقان نمال لګيلو قوانین دا تاسیز د جماعت بهیان کلل اوس پېنظمه کادهې ذکر کوي او فنظم قانون د حفاظت د جماعت دپاره چېکه تاسو د ممسلی د خو راولو دپاره منصوبه بندې کوي منصوب جوړه پلان جوړه او تاسو مشوره کوي دا هغې د پااره چې په دیطرریخه دا خپله مسله مخکې بضو داسې طرریخې سره کار کوو داسې کار کوو اوکه تاسو کی غیر رازارريغ بس تاسو خبره مخکې وړي او استاذ منصوبی دو پارا با منصوبه جوڑه کی جستا منصوبه کامیابه نشیم نستاغ آو امیشن با مخ کلال نشی او غیب وارت امخ کنه چه کمدنو منصوبه بندی کڑی وی او آمیشن استاغ خراب شي نو دیر خیال تاتهی چې غیر دی پتاسو که رازدار میوی غیر چه کمدنو اغر رازدار مگرده ہوئی تب ادینو کو اسلام با ماین نیوین به ایمان او با قران باندې ماین نیوین نو هغه کم دنو ځان سره ملګری کوي ما د خیر ته ماین د مینه د سترخوان ته مفرق او چې شرک کړي او مؤمن وینو د ځان ته مفرق دی نو دا چې کم دنو ځان ته مفرق دا لویه مساله دندو جوړ شي د دې لپاره له سوجي ذکر کوي ځکه که دا شانتي وایلې چې دا غیر مرض دار ممل کرے کوا نو اوس باندې کې به خلک راغلیو یا مراد تاسو خلک دې کنه ځان ته څوک پری دیو نه پولیس وراو مشورې ته ځو نه پریري نو وګروئ چې دې پاساوو دې پاساوو د دې لپاره له سوجا ذکر کوي لس وجهي چه ساپ اخپل په دی بانی زڑو و بوس کی چې دے پاس اول غواری یعنی تب پا دی بائی کارت کی مجتحد شه مقلد بنی ساپ اخپل اوم چه کمدنو په دی بانی زڑو و بوس کی چې یقینی دا خلق پاس اول او دا لرک کول غواړي نو قطع الموالات آن المشرکین مشرکان مبتدعین داو چې کمدنو سار آزدار داو جماعت کې او زممن څو باندې په شورا کې دای نه کنه نه نه به حفاظت کوي نو الله tụجوا ذکر کوي چې ستا خپلوم چې کمند زلو په دې باندې وبوس کی چې یقیني دالری کول غاړي ايمانوالو م جوړوي په ټياران علاوه ستا سنا بتوانه ربنن توي چې سړی لاندې اغوستي او ګېډه سره لګېدلې او یاد بلستني غا سر ته وی چا د لاندینې یو پااسې اچاړی بل لاندینېستري هغې د بوي مطف زلت مدن نه کووه پاس پاس لاس میلاوي خبره کوې خیر خیریت س سر کې به مخه بعض پاس پاس خبره ک کای کوم خوجللت ته به نه کوځی مندون کوم الاو سااسونه اوس خپلټې جرګې چې ګم دنو وان تو وان ملاقات چې کنه دا کافر و و سر سر ناستی او يهودو سره کی اغه سره چې کنه نو او پرته جرګو کی او چې سارا پاچ پالیسی د ملک بدلې لا یالونکم خبالا ریسرفان کی بتا صبح نه فساد لا یو وجا لا یالونکم خبالا دای کامین کی بتا صبح کی د فساد دوی ودومانته زړه نخوار یا غا چې تنګي تاسو چېستهې تکلیف کېږيغا پس پهت خوشحالی نه د سوود چې تو پهتانې نو درواجه ق با دل من منم یاقیان خاه شوي دا غسا او طرافګی د جو د د نه د خولوونه چې کمدنو اسلام پسېقرآ پسې او توحید پسې کنزل خاه شوي دي کله وپیانو کې وي و دا توید توخید چېډر کې دان ساه د لکه دا توخید دې دربان وړی ببد ل کې دا د زوتر ما میټر خراب دی مفتي مسلم سه مدذل له العليوي ويره پولیس لري ګورینو تر ما میټر دی دا دی که د توحید د ټګ دربانې پر لګې نو پوشه چې ګوره چې چل درکې دی او کله د ټګ دربانې خوګ لګې دوه ان بیا پوشه چې یاره خلله می خلله گزاره کړي په بول باندې که د توحید ته کلی کلي اره دته د توحید هغه ټګ روان نو ده په خلی باندې هم ته ویټر توقیق توخیدو په دې پوری لګیایي کلمه د استاد نوم پس پک باندې علی نو دا چې کمدنو د جوبونه پته لګی ځای پښتنوې جوب د سره سم سایدا نو چې بنا په خلونه چې کمدنو چې سره کې د سرسې نو په جوب معلومی کنه قات باراتل بغظا من افایهم و سایر ذو التمييز وال ذکر کای والله لا اله الا احد ذا بذات ولا من كان من اشباههم قسم بغديرتي دين سران اخری او په دین کې نیوی کارونه راوباشي کله جمهوریت او کله نور سره اوباشي قسم دګدې سره یا وکما ولا من كان من اشبائهم او سوق چې د دیغوندکین د دی سروم یاران نه کومه والله لو اقم بينهم من عصف لا اشرب الماء کر دې په مخ کې د توندین امروم خود دې د ګوې نوابو ونص کمن وی ته باره توجه ته ډیر ترڅه یا صاحیبی لا تلونی فی ذا کقد بدت البغضه ومن افواههم بمګریه ملامت قوم ما ځکه چې د دې دوه خلونه چې کم دنو د ګندګی معلومه شویل دا قد بدت البغضه ومن افواههم یقینا خار شويدا په غوږو وسد ومن افواه نجوبو دینه وما تخفي صدورهم اكبر دای سلورم پلیتی او هغه چپټی زړونه ده د واه ګډی راټولیا ده دی د خلی راغنه ده زړه غلا لوی ده یعنی زړی وړو کېله هون پکې د کالو خان د کدو نه غټته خاص بیان لکم لایات یقینا بیان نکلی تاسو ته انڅې د دشمنای زړی ان کنتم طاقل تطاس کی اخلیو خياران ها ان تو ملایفین زمواجه خواباردار تاسو دومره بیکارا شوئی تو حبون اوام تاسو مینکوی دی سرا و لایو حبون او دی در سر امینہ نکی نتیارا در سر امینہ نکی نتوار در سر اچھے چھے گی او بلا سپاگم واجاو تؤمنون بالکتاب کلیه او معنی تاسو قرآن تول تر تو طول کتاب مانی او پر طول کتاب کی در مسئلہ و نویلا لا تخیز المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین چه مومنان به کافران یارکهی نا کافر نه ویار نا جوڑی تا سم که کتاب بانده ایمان نیم او موجه و ایزا لکو کم او کله چې ملاو کتا و سران دهوی منگو امیمان را ولده و ایزا کلو ارکل <سؤال> چی بیل شی او ازوالی کملنا عمل چک لگی پا تاسو دو وجه نا دو گوتو پا سرونو بانده منالغیز دو وجه دو خسین و گوتو بانده چکون ل عليكم الانامل من الغيظ نذا غفر کا او ضر درمن کاوت وا موته بغيظ کوم مردار شي سره د خپل حسين د اسلام او مسلمان په ترقه باندې کی خفق کی توا توا موته بغيظ کوم پیدا شي ابراهيم الله <العليك> تعالی په اسپېتال کې او یو برې له اغه لتقوس لراته نو د پېنای شيخ ابراهيم الله مشهذيو قاضي احسان الحق پیغمبر ابراهيم الله تعالی نارو اولیدو راغه زر زر او شېف تک دوی پیجره پلان کې برېلې تاسو لاره روانې شېف ته وته شه باندې کویان هټه دا طبيعت انتهایی خرابو وو دراګونو دروازه یو ترته وګرځره تلګېدلو وی کراس داس لاس داسې دا دروازه دراګونو وښولو لو او وړاندې شو چې ما نه کا او پکر را سمکا پې پارکې راته وو پارکې وو اوس هم کې راسته او ګیره میره سامکلا هیڅ کې راسته په کټ کې ورته چې د شتکی ده هیڅ بالاخره بارېلې سکندون راغې دې السلام علیکم خبر شې تاسو بمارالي مو دې تاسو لابوراسو په دې شيخ ته وته چې آرام کا مشوره دیا ان شاء الله آئنده جمعه قرانه بس میشه استی چه آغا لارد یاسم لاستو ویچه زیر را پون اولا گوا ویچه ده تماشی لر آغا لیو نو را تپوس را ده تماشی لر آغا لی ده چه غلام خان سنگره فیمایی چه ده, فی ده خوشحال دیشی چرتکیم ده مرانا تاولا بندی علی سه مد زل حلالی ده آغا وارد سه و مرانا محمد امیر بندی علی سه ده شیر قرآن رحمه حلالی ملگره و ده آ او د ماسو ځانې په خپله کو چا تپوس دک دا وې داه دیره کوم چې سهار راځان کوم چې دا بان وړي ټول ووري چې شپه په خیر سره تیرره شو محمدمیر جوان دی دی او د ماسوانه غ هم په دا ووري چې ر د خیره سره په خیر تره شوي د محمدمیر سر د جوان چې دویسهار فې چې هم خپوي او مالو د کېږې چې هم خپوي دا مستقل مسئله دا سوره توبه که برای شی تغییز العدو من الدین مشرک دا خاپا کول دا دین یا لویه نیسته دا نبی علیه السلام, السلام چې کم دنو پا حدیبیه که پا کم اوخ د دا او قربانه دا پاره کم اوخ بوتلیو آغا اوخ بوتلیو چې کم د ابو جعل اوخ بدر که په غنیمت که پاتی شویو آغای بوتلیو او دای قربانای له بو سره حدیبیه کې در دې لپاره چې دې په وسه دي چې دا وګورم په خيرا تبيه او په بدر ناروز تو حدیبی په منځ کې شړل پندز کال تیر شویلې او دا ارتخی چې شپ کوه ما بدر کې شدنه ګټل او نه نه له له زده کړل نو دا تغیر ذل از من الدين ورته وا مردار چې سره د خپل حسین یقینا الله اقوا و نو ولو باندې فراز شنو ان تم سب اَصنَتون تصوُح نَموذ ذِکر کَی کورسِی کتاب سو خوشالی خوشحالی ویلرا تاب خوشالی نه خوشالیین او کورسِی لَسم و جَیدا رواین تو صیب کُم سییَاتن او کورسِی کتاب تو تَگلیف یبرَح بها خوشالی کی بَدیبانین و اِن تصبروا قَیدای ذِکر کړه و اوس وی و اِن تصبروا کَتا شُکلَک شی بَدی طَوَایذ و بانی و تَتَقو او دما تولو د قا لا نه لاذ کوم ق شيران نشي ظه ش کوې تاسو رهدو هم اوغا چلوونه ددي شیان معمولی بیرپور ضره نه شي در کولی یاافان لا پاغ با چې کې د نراګیره اون کې دی ز غته میلا ل <سؤال> ق میینتنیر د کرکي رړ شي پهې قواه د بانددي په د قو د پ بندی کوي او خود کې هم پابندی نو کړي د ګټې نوم څه پائدو انستلا ګټله میدانو دلاسو نه لا ګټله ميدان دلاسو نه څه شو لا او په بدر کې چې غیر پتا څه کې رازدار نو ان تاسو چې کمدنو دنو لوبوي او کامیابی میلاوسه او میدان در تفا څه بدو اصول پابندیو کوي ناول واقعد هو ته اشاره کوي بیا چې موږ پدې واقعد هو د جهاد په موضوع مون میلو د مقااس باندې چې شوبهات راي د غې جوابونه نو په جان چې ک میپاز راځي د جواب جواب کی نوقع خص به تسیی بهیان کې ځګ د مسلمانرانو ته افغانرسستدل او ګټله میدانې د لا تللی او نوغې له تسللی شي او تاریخ سابقه برتې لاهخه نورا روان وخت د پاار بهتنسه واخلی کبرت واخلی چې بیا به مونږ داسې کار چ کوو. و اذ غزاوا من اهل قاصبوي المؤمنين دو بدر غزا چې ورته د رستو مشرکان ډیر چې کندرو په تیز کې په کوسو کې شمن غره د خپل نقصان ته اخلو بدله اخلو بدلاوه چې کندرو مونږ اخلو نو د بدلې هغه په نیت باندې مالونو ډیر ځما کړل او ډیر لوی کیسه کاټاره او کړه هرال الحامله د مدینه منوره سره کوه کې سره په 200 میل افصله کې کمینه 20 کیلومتر افصله کې اوهود میدان نه اغه زطرال الله نبی رسول الله سره مشوره وکړه اوه وو چې مشوره د نبی له سلام رائے او د زلو قیارانو رائے داوه چې بهر نو او بس خپل دفاعي دفاعي پروګرام مضبوط کو او په کوټو فزای بزای ورتکینو نو چې دې دن ناراضینو د هر ډګر راو کې گزار کی او د هر ځای نو کې گزار کی یان تر دې چې د کوټو د چنونو او په زنانوم سکی گزار کی ان خو به ذلیل شي دې ځکه او کوټاو چنکی دشمن ته کوم الله رنی معلومي او کور والا او لا کی والا تا محل له والا تعالی رتی معلومي ان خو شي او به ډبو خو ګرن جوش کسان وکيو او غوی مون بدل کینیوتلی او د مونږه چې کمنه شهادت کوخته او مونږو زو ته وجود دا د خوځو جنگ مونږ نشو کولای چې کور اوسو تو دو تا دو ګرم خلک پکې لگا آی وی نه مونږو نبي رسول سلام وی زئی خو زئی خلا که شهيدان باور کوی شهادت طغار حقیق دی اگر وی مونږ د خدای نه ستغوارو شهادت ممزو ورکو شهادت نبي رسول الله دریثو کسانتي کمندنو آداب عبد الله ابني وبوي ابني سالول له سالول زیه شو دوران د پارتي عرب کیوم دريثو کسان ده غسر خپل یونټو سره وا سلاور مزدي شو ته خپل دي او له وکتل په وې دې ته د چاکلارو جنگي نينو اډي ورو دل او بل دا چې کمندنو یو سياسي چالي هغه چې کم دې د مسلمانانو په مینځ کې وهن پیدا کو سستی سه کولا پیدا کولا نو اينه مو که چې مخامخ کیدلو ته مونږ پکې نه یو عجيبه خبره ده زمونږ په مشورات اعمالونو کو زمونږه مشوره دا وا چې بهر مو شو او بس ټولې په لچا منل کېږي زمونږه مشورای نه زمونلې دله تړې نو خبره باندې کوي نده چې کمروي نیو بګی مونږه زمونږه شواري سپناوریو دا ځنګه اګی ته و ور څنګه اګلی دی او دا دلته سي دسي دا ځنګ دي ته دا هو مړت کشید غار سره تر ځنګی نیښت ور روان نی هي ته نو ګوري خپل اصغرو کې باندې و اصلي و سره دی او سری سره کتان نی لویله کړی اده په ګوسه ور روان دي چې مونږه تکو دا ځنګ نه مړ ځنګ دي ته دا وخت کشیدا په سات دی نیو بکي مونږه پر روان شو مسلمانانو کې یو دو قبیلې وبنو حارثه بنو سلمہ هغه ويره واپس کې و سرانه چه دې لړل مونږه شو واپس شو کو بزاس یو خیال هم دې زړه شو راغه تبعید سڑی راځي نو خیال دې زړه راغه فوران وي نو محمد رسول الله په میدان کې صلی الله علیه وسلم نموږ غولې څنګه مر سکېږو وافس کو پاور ان کلک نو اعوذ بالله من شیطان و وسوسه کلک و درېدل بس ځنګ و اون پتو کو بس صحابه او ماشا الله اوس ګرم ملګری تلیو بس چند میټو می صفای په یو سات کې بس غرب سره څنګه مر مشرکان مخکړې وا مکه طرف روان شي وو نو ویره سلام د جنه مخ کی او د جن یان خلک دا ذکر کئ او اوس کو جگنده نو لگا د بټونو جن د کنا هغه خو د نرو د دلا پته لګی د لمقامو په میدان کې د اوس خو موراې جوړ خبرې وي اغه میدان کې استرګو کې استرګو ورکوولو ته غف نه لگا د بټنه لګی چې د دی غاړي گزار راځي کړي دی غاړي گزار راځي کړي دی غاړي گزار راځي کړي شان غل سوګر کړي مخامق ويو تر لګیاوی فطورو دا بل ترونګمو چې دې بلي غاړو گزار را نکی دا بل ترونګمو چې زحال غاړو بې تو پغوشه سنکی اونې لي دا بل ترونګمو چې صبح په دې زته سنکی اونې لي ارو ګران جنګونو نذير السلام نخرجوړه کړیو اڅ برتستانه او دشمنانی یو طرف ته تل وهليو هغه یې تر خپل طرف ته ملګری چې څنګه تښتین کړیو سياوځه سبلځه عجيبا نښه جوړ کړ په منځ کې وړي راکایو دې او هوت غر او د ډیرکې مان ټیکانډاو دی پای کاندو کې ژوندو او د ډیرکې د پاسمل نبی رسول ملګری کینول وی اسنا چې دیل لخر تقسیم کړي او د شان کوم بارې څوکي نو ممبدی په دی مصروف وي دیو عملته نه چې د دې بل یو نټه د شان شې شي راځي او کوم باندې شان وغدارو لګینو ګیرکې به ورسو که ګیرکې ولسو به یاو قادر شي ګران نر باغې نه ووزی نبی علیہ السلام کولی رکای باندې 50 کسان کینول تیر انداز ډلا کم بس دیپلانو سو پرا진 تاسو ویلې کوتای وی چکه مونږ نه هیڅ نه شو په میدان کې موږ په دې بودی شو خو تاسو بردا غزانه را کوځیږئ را کوځیږئ بنا دار چې سو درته ما نیوینې چې بس پوسو ګنټو کې ملګرو میدان صفاق کافرو تختیل ټول دې ګمنو لاو لو ا مالګری <سؤال> په ډیر راکاینی ا غيوب تروسم موږ ته تناشو دا وګوره د مالګروطا دېګری باران او جنگومکو زخمیان خوبکيون میخامخه او جنگي کړل دیر تړي شوی دي او اوس دې یادي نو دا غفاطه راپاته غنیمتون هم تکي ټوله ای اور سره چې ګمنو د زخمیان نسوم کئ په ټایم کې او چې کوم شهیدان شيوی دي هغه هم دټه تکي مون خو دمانه سو صرف تسبیحات وتا نو منګه ستې چې تا ناčiu دغه کوژنه د مارګورو سوق ما دا دکو څلشي وی دی دا مو کې مونږ بلاتې امیر وتاوي پارام کېني نووي اسلام بي دري چې نه برا کوزيږي غراب امیر سره اختلاف شو روس هغه وته نبی له سلام علي چې مرا کوزيږي چې ځم کوی کار ځم کوتشو ابتیايي كلام د صاحب ومن کوتشو راغې سلوخ مګری تاسو ولا پات کو لا زمون امریکا ورا مالو سلوي توي خبره کړم د نومو د امریکا خلاف نه کووله کوز په ګټه نشته هغه یاله د کفر جنگي کمانډر خالد ابن ولید رضی الله تعالی رو هغه وخت خالد او خالد جنگي کمانډر خبرګرام چې رحمه الله درځي عزله ابو سفیان رضی الله تعالی رو خبر کړو ابو سفیان دا وو کوو تالهبانو خفه لګي یو طالب چې راولګوي توخو صلی الله علیه و سره او انه دې مسلمان شوی به وخت کې ګارګره په تو صلی الله علیه و سره نو بیا چې یوه کوڅه چې دې وکړه بیا چې د سواکې صاحب کوما نو هغه وكله رضی الله ونه نو ګره وې ارو رضی الله تعالی نو جنگی کمان هغه سره او هغه سکو د ولید ابن مغیره دی د نبی رحمت الله او سلام دشمن چې او ولیدل د مغیرا د غزې خالد خالد عربو لیک د راوت جنگي او تاسو پېدو تاسو پېدې سزا پورې دشمن مطمئین کو صحابه مطمئین ته بشپښ مور واپس نه راځو صحابو می سره دشمن سره خل تر کورو په لږه زغلولو له کو په څو کنه د دېن ضررل واپس اغایلل د الله <سؤال> لم طوله د مدینه منوره مکه مکرمه سره ادب او احترام نه کوي خو د اوهود غر کافی وګدې ازای په کې لګېږي چې کومو هوت میدان کې خو خر سلسله چې د نا کافی څه ده وګدلا دوی په یو سره توڅې دن نو د بل طرف د غرضه شاده غاړي څو لا تر آتا و شو تر څو د شاده غاړه آتا و شو ډیر وګد په فاصله لرم او پخې باندې را و شو وړي راکېدل چې قتل بل په را آتا او دی رکعت دا قتل شی ډی رکعت دا سوقۃل چې کتان په لک دی بي زو دغه وسنبال کوو به وو نو د دې چې اندر پاره رکای کتان صرف لز کتان په حجوجت میدان نه البته پتہ لگے چې کدا څه چلل سي دې مثالا سوا په رد پاسو شو شهیدان شو پاغه رکای وانه خالد رضی الله تعالی ورزه ملګرو نارغه او مسلمانان یو طرفه تغرو او بل طرف چې چنګنو د دشمنو او د دو دوالو طرفونو نه چې چنګنو مسلمانانو پرګيره کې واغستل هغهي تور عدالت ته تسکړو ییشو په شلاس نال تو د مای کولا غنی و تنه راغوندور زخميانو له پټه کوي شهیدانو سنبالولو هغه یو دی خو دې کې پیډې په ناخبرتیا کې څه رال او دو دوالو طرفونو نه بهګيره کې واغستل چې شان وربانه سره راځي د نوزان راوالو بس نه چې څو څو بل غل رسیدي توري لا برسېدي نو بل طرف ته مځهره غل او قصار به والوي چې څو کمال لا رسیدي په بل ځانه مځهره غل او قصار به سر به والوي طالب ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کرمو چې څنګه جدد څو تکلیف سکی اورسي صحابو ځونو نبي عليه السلام په ګيره کې واغ ابو دجان او طومدره طلحه رضی الله تعالی او طومدره نبي عليه السلامي جونده شهيد کو څو ګورو ته او غزار و چراتونو تعالی حب پلاص منکاو غشی و راتل تعالی حب پلاص منه منکول او یا ذب منو بته حرز جل الله تعالی او کې د نبی رسول صلی الله علیه وسلم دلا او دارنګ ابو دجانا هغه په جندله نشو بیا داس جګندنو ملګرو قرباني ورکړه نبی رسول صلی الله علیه وسلم هغه جګندنو کافرانو کو جان کړو او په اړې باندې کذې نبی رسول صلی الله علیه وسلم توم شوشو پریو الحسن عليه السلام غاف مبارک شهید شو غافو شونډه کې شو لاره شونډه مبارک چې کندونو غزه مشواله سره مبارک ده نبی عليه السلام زخمي شو کافر اعلان وکړه او شیطان اعلان وکړه الا ان محمد قدوتې نبی عليه السلام شهید شو دا اعلان شو نبی عليه السلام هو جل شو ما صبر الله تعالی او نبی عليه السلام هم شي کولو مو صاحب شي چې او نو چې نبی عليه السلام شو شو شریصو بس ویژه را قياس اور از زیر درو هملط کړي روان کړي بس صحابو د الله سنتوږي ورزې دي د الله سنتوږي دا, محبت دی دا خبری خو محبت ته کم نه خپل اندازي دا خو خبري باه بس موږ ته شاورو کنا صحابو کو ایش کو ایش په نبی رسلام جانې ساران بالکل قربان د نبی رسلام و سلام نه هغه څه داواز و اوریدو بسوره د الله سنت کیږي ورځي کې ساله ته ګوري ملګره را ورځي کې شهید کېږي دا څه ګوري ملګره شهید کېږي او ورته دا اعلان وسو چې نبی عليه السلام وسو شهید شو بعض صحابونو ټول د لاسه پریوتې عمر وایي سړی د مې وایي راځې چې نبی عليه السلام شهید شو عمر وایي عمر کوم ته سړی راغ جذبات کار نکړي ملګره ورته وایي ډېر راښو شو کنه چې په کومه لاره غلړ په کلر به راځه نبی رسول الله و سلم چې کوم دنو اعلان وکړ نبی علیہ السلام او صحابو نبی علیہ السلام جواندلې نبی علیہ سلام جواندلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته کو په وحوت دغهره په لمن کې یوول کې غندې اغه ته نبی السلام برابر کو ملګرو ته غړوکړه سملګری چې کوم دنو د دایری نسانو یې په مدینه طرف ته وسو لاړ په دیني اسانه چې ځو چې هغه دماغیر څه کو را تاسو چرآشي خلکو خبر ډیره گرم راغیل د پدې تمری چې بس ځان چې وې ختم شوېږي د ځو چې را د مګل څوک را تاسو نور ملګری پادشي وې چې هغه نور راشي او دمه پولتیکمنه ځنګل وسې شي راشي ابو سفیان ته کومو اوازونه وکړل په دې کې حمزه رضی الله تعالیه او په درد د سره شهید شو نویر ویل سواز وکړه خلکو محمد نبی علیہ السلام یواز نور کوی پہل پی کوم ابو بکر نبی علیہ السلام یواز نور کوی پہل پی کوم عمر پی جواب مور کوی او ابو سفیان وی دنيتول شي ځان شي نبی رحمت الله وسلام اور ته आवाज نور کوی نو هغه وازه کوه وازه کوه لذی خبر قوله بول اوله لا نعزه ولا عزه لكم حبل دی کیجه حبل زندابات او دومم د پاره د غذابایم مدد او تاسو پر د غذابایم مدد دیشتئ نوویر اسلام می ولیدلی ناستي جواب نه ورکوي شرک نوویر اسلام نشو برداشت کولي ویني ورکوي جواب ویسه جواب ورکو پیداوته وای چې الله اعلی وا اجل لنا المولا ولا مولا لكم او اقروي الله لنا المولا ولا مولا لكم زمان چې کمزنو الله دو طولو نوچدتے زمان مددگار شده استاسو مددگار نیشده او اطوو آیا چیل عین دو طول جوندیدی او مار جواب ورکو پتی زوانز باندی او ارتایوی یا عدو اللہ د اقدر دشمن رو طول جوندیدی او پتا با دا اولگی بس ابو سفیان غلشو شریف دیرو غلشو او ویوی ویپدی وی وی وی وی ملوکی وطاسو مسلونی ما به حکم نه نکړې خو خاپه پې نیمه آدل خو دې کړو کنه هندي ګډي رضي الله تعالی حضرت کریم بادشاہ دې هندو مسلمان شوی وامه نو هینده دې کمبن او غیدو همزه رضي الله تعالی نو شو ډې پرې کړې وي او همزه الله تعالی نو سينو ډې رہی سې په ایڅکونه نو ابو سفیانوی پم مرو کې وتاسم وې نه چې کندنو دا څه پلار چې شونډي او دغه به پرې ما په حکم نه دې کړو خو خپله به او را روان کال بعد بدر کو میدان کې جنگي کو بیا و د بدر میدان کې اځنګي کوه صاحب میدان کې پادشو ابو سفیان لاړو چې سزا له اور سهیل شي کړو سره شو چې موږ څه چلوه کولې ولړو د کبري میته مو کوراړو جندزي میدان, میدان چې <محن> <میدان کیسی> <محن> <محن> دا پادشي نو جنګ غټلې کډ میدان نشي څوک لاړ شي نو جنګ غټلې شي میدان کيس شي پادشي شي نو جن کوه غټلې هغه سفیان له روښتو څواراږي چې میدان په موږ غېته څوک پری خو پر. چلو دا مو څه چا لوکو دا په موږ نه ناراوو پر موږ څه چا لوکو دا په طل پکارو دا پاتي وجل پکارو پا په مدینه تل پکارو مدینه څور پکارو دا خو د لولو جوړ کو او ټول وروګ خو وګړو او باسه یا لګټلې یا مونګټلې د میدان میشو او بازیا وافسه اچو شو میشو رښتوا لښتوارا غي شه رښتوا لښتوارا ری وې زومه دیناسو لا زو نبی رسلام لا جاسوسانو خبر راوړو د نبی رسلام په د جاسوسانو جال کورو جاسوسانو خبر راوړو بیا د پیارا روان او مدینه سوځي نبی رسلام وی کهمو کسان د اوخد کی شرکت کړي اګه کسان بزی سلولځي ته نګښته چې و کسانو په اوخد کې د کوڅوخ زخمۍ یو کار کوي اغه بزی واپس اودی په څه واپس ځو چې کوم لرملان نیکلځ د خوړ ورته یاد شهابه راپاسیدل دا کسان کو کی اوچ د دوو کسانو په منځ کې ودی ولکه دل, دل, دل چور, چور چور چور چور او یا کسان چې په کوم کې کې شي شهیدان که په هر کور کې غمی او یا کسا لکشه نره پا هر کور کسی بی غمی ده چا رور مدی چا پلار مدی ده چا ماما مدی ده چا کاکا مدی ده چا پرائی مدی ده چا رور مدی. او صحابه په دی که شهیدان پری خود دی وی زی چیزو عجیبه صحابه جان ساران بس پاس روان شو دو کسان په منس که وی سڑه دی وو راخ کبه او اوو معبود نبی سره میدی چې للاس نشته او سدی روان می چې کډرو په نشته او روان می او تازه می دی په ییګی اندجاسوسانو خبرورو وی سړی غره روان دی ډیر غوست دی ابو سفیان هم پویدو چې زمره زخمی شیل بیا دی روان کوي نو خیر می نشته ورده نه دا چې په امن کې اوسه په شام لا لګون تا کې ګډه کېدنه نو دا دا دا غمه خرابو نوم به خراب ب دتهوالی او لاړ هم اوله سرته نوبییرې سلات سلام سای پورې لاړل او بیاته نهاپسکندر شو شو رال ویللی وو چ راان کال به بر ک س کېږو جنبیږو سعبه مخکې تللو په بیا غران نلل سته کې تجارتون اوړل بل کال او بیا چې کمدننو واپ رال میدان ور تمته کېسه شو پاتې شو نو اغ وارکې کرکې د او خود چې نوبییرې سلات او سلام کار کلو. و ايضا لوه مناهله كتبو المؤمنين لا سننت کثروا مصالح دولت و دار او بنتيزه توه د ثیقته سنوات په خپل ځای به احترامي سنت ب صراطن عین بالکل خو یوازې کومنرو دا سنت نوی دا, دا, دا, دا سنت دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان توتل دی او هغه په خپل چې کومنرو صحابو لا کمان کی او داست پیغمبر دی شاغت کمدن و مورچی برابره سوی اغضای کینا تاغضای کی کنه تاغضای کی کینا او صحابی تو او ایقپل ماما دو ایرم هل الغلام الحزور نانیالی ازوان اولا فادیتو کبیع بی و امی زمان مور او پلارستان قربان شي تور اوچت اکرام تو ختم میدان کې و ایمی یا خوزوها بی امنی بی حق د دې تورې چې کم هرته څوک پرانوالي ابو دجان الله سجد کوي زې بيدنوالم وي د دې حق دی نه بیر السلامه ورې حق داري چې کافر به نه پر دې وایي بيبي دا پیغمبر دی دا چې کوم دا یو ترته پیغمبر پوری دا بل طرف هم لګ دی پیغمبر صحیح کار واعظ غلوطا من الکتوب المؤمن فعرقه چې سهار وخت یو تلته <مینا> دا کور او دا مدینی نماز پاکین ہوا تا لی او دا حدیث و تعرض نشتا دی او دا او دا برابرول مومنانو تا برابرول مومنانو تا زایونا مقاعد علیل کتال برابرول مومنانو تا مقاعد علیل کتال زایونا مورچی تا پارد جنگ او اللہ و ریدن کے پورا ذات اللہ و ریدن کے پورا ذات از حمد طعایفتان پاغا وقتی چ مضبوط تا کلوغه غوړل استاد سنا ولکمانه وکړه اذهمت وای فتان منکم باغ وکي چې خیال راغه دا غوړل استاد سنا محمودوږه د کیسره خیال پان تاک شلا د اړریزي سستی بنو سلمہ او بنو حریصوی ودومره غلط خیالوم جوړت راغلو چې ته قیامت په اورس د زمون په قران کې څه کې یا دي الله هو والله ولیه په صدا ورغ وسويونو واخ افغان د مې څه شي خاصه شي والله وليهما الله له ما په دې دواړو محب هو او وناصر رحمان الله له مددګار دې دواړو وا الله فلي توکل المؤمنون او په الله رضا سپاري مندار ولکن سركم الله الا عند بدر کوي دې اصول او پابندي و سره څنګه کامیابی و بدر تفصيل په انفال کې راځي ولقد نصركم الله وبدر ایا یقینا مدد کړو الله تاسو ته په دې موقع او تاسو یې کمزوري نو یېږي دا الله نه کې دې شي تاسو لاله ګم تشکرون دې دې پاره چې تاسو ګروه وسی فاروق چې ویل تاسو منا قال يكفيكم اينه پر تاسو لراشي مدد کیستاسو پر تاسو په دې زورو مینال ملائکه را کوځي کړئ شي مون ظليم را کوځي کړئ شي چتري زره لکمې دي څو بالا دار سندا ينتسيرو کلک شي وططس کو اوزان بچکی سستائنا ویا توکو من فوریم اورواشی دا کفیران تا ستا فوریم اورواشی دا کفیران تا ستا من فوریم دا جوش او دا جذبی دا ده اینا حان زاش دغده داش چوش و جذبی و دول و دول دباوی خواف کے خیری گرم پوش، نمی رو روانده، پنج داره رو روانده، اولا لکا جنگ خود ادا خبری کئی نو که دیل <سؤال> تازازم پنجزاری سشی راشی نو یون دیت کم را بکن بی خمسطی آلاف مدد با اکیستاس و رفتاس و بی خمسطی آلاف این با پینزوزارو من الملائطه دی فرشتونام و سویمین نخلقه اون کی دی جانگ را سور پڑکی بیوالی و را روان بی اما ایم هم سودونی اوما پادرین دی جان پڑکی تی د دی فرشتو تورو پر از دسو بانده بادر بانده مهل <میرال> والا ایک عظیم صوی مین او د بدر پر از باندې جنگوم کړو د تور پټکی په سر کړو مهل والا ایک عظیم صوی مین له فرشتونو عام صوی مین ته د جنگ نو فرشتي راغلي زور وی درې زره او پنځه زره د دې وعده کافرانو له دم پوج راشي مستاصلو ان تازه دم فرشتي څه شي راشي خو هغه له نور راغلي نو دام راغلي نو 1000 کافرو او 1000 فرشتي د اسمان نشو شوي وی مدد لراغلیوی. وما جال او اللہو. یوکری کا کافی دا. کافران کول دنیا د پرشتی یو بوتا دی تنگی یو نعرک ہو چو بوکی اوباسی بو بو کنان کول پا پزائی سی. ملی یوی چگی تا تنگ شیو. ایلی اللہ صحیح مانی اللہ یوی کری کی تنی دی تنگ شیوی. مزار زر و, و صرف د مسلمانانو بزردو دا مسلمانان خوشالا پاما جالا الله الا بشرا نو غوزله الله دې لره مگر زر استاظل پاره او دې دې پاره چې ساډيږي نو استاظل دې باندې پاما نو سره الله مينند مگر در طرفه الله نه دا نو عايږه موږ له باره فرشتورا کړې فرشته برابر کولې نشي پاما نو سره اون دې مگر در طرفه الله نه چې زوره ورې رحمت والا دا مازه الله صلکړو وګور الله مدد کړي فاراستی را لګی د صد پارارالګی د کافر د مفدارولو د پاران کاپې د صد پارا وو يرجه ها ده وې ها ګور کاپې پرې لږی جنات له دا چله واغه چلې او اقبال وې د پیری رومینا می تاسو کو چې په دې جهان باندې نو پويګم د دې راته لګوا تا حست کا او کا پیری رومې له جواب را راکو چې نفسه ها ترا هم با امره حق څخه پرد وجاجه دوستو سانګي دوستو زره ویراله ورنی دا جواب راکو چې امر حق را همبا امره حق شکن ګن دا الله په حکم دا الله مخلوق وها الله پیدا کړو او الله دا توي شي وهاي په زو دایې زو تاسو څنګه دوستو ځن دو دوه شیشه دا او د دوه ګټه دا نو د دوه لګټه درګه چې د شیشې لسه کړه را خلاص کله ته پکې تل نه اخري الله پیدا کړي او الله دا لټو او په درګه چې ووله بي را کافر نو وڅوئلې بي کنه تاسو تل لیطا طرفا من اللذین محمود غزنوی باندې چې کمډنو د وزیرانو یترازو کيده با یاسمین او یاسته کمنو توراکه له غلام دی دپیمینه د دیوس بیزای بینه کوي محمود غزنوی د وزیرانو یتراز د پکاو انه امپهانه واهسته یو مال غلره سره خزانینا و ثری وزیرانو دا د سوره قیمتی په یو چوی جدا هوی د قیمتی دا ننبی بچای وی او توی دما سکه نجی دا جیدو حکومت خزانه د جیدمو مشومات له بالکل نه محمود غلوی ماشاءالله وفادار وزیران دی وفادار دي کې وفاداری آیاضا آیاضا دا دما سکه دا غلره ده به څورو پوي آیا زموږ غلامان خلک دې ټولې باسي امر کیږه مت په موږ ته وړه را کاټه ای خا دغه غرګېلې او دامل غلره ده دا, دا, دا. دا ما تا کا ایا زلاست ولګو چې کلوزو ملګری نه خلاصکه ثنی ونی بوزله ما تکړه هغه و هو هو بال و اجرشوا دا و ګرګاناو دا و را ملګری ما تکړه دې دېنه پویګيو دې دې دور کتیه څه پویګيو شو غوبر سوشو دا کا ما خلګته و زایا دې تو ګرا ایا ز تو دا پروپاګانډي وال څه وېد څه وېدی ایا ز تو ام ریشا به تر به قیمتی <متحدث> یا گوهر گو تا یاده محترانه ناماوار ام ریشا به تر به قیمتی یا گوهر آیا ز تو یوه زیرا نو ویلا ملغله رو خوکه د بچا حکم خو تاسو ملغله پری د بچا حکم هم سکو وګور نو ما ملغله ما ته که د بچا حکم میمات کړی نه نه چاو غټلا آیا ز غټلا کنه اغه وی کافر دي کنه وګوره دای چلل کنه دای چلل کنه مبستان الله حکم ماته او ما ده کافر ثو څه چلو لیاب طرف من اللذین کفروا الله مدد دی د پاره کدو فرشتي د اسمان نه دیلو پاره عليگی لیاب طه طرف من اللذین انه یداق موی نبته کټو صورتونه لربې پتی وایو ماتهم انس کبابرا ولی ودی لیاب طه طرف من اللذین کفروا ندیدو پارا چ غوسه کی یو وېڅه د کافیانونو نام مستقلی دی او یې کیسه کی دریم حکمت او یک بداوم یو شارم ویل را فانتلی وخای وین نشي وړي زلیلا واپس پښېدي زلیلا نو دنه کافیان هغه ووټفتي او دغه علاقې بارکړی د لا دا تښتیندا برکافې رمزه کوي خدا به الله وکړي دا غشي دریم حکمت او یو زوباله مسخه خبره به پر خدا دریم حکمت او یوسف علیهم یا, یا بالا مروبانیو کې بدیوانه زری بوئی لوګونطو او غالب شورا باندې مونږ سره هر قسمه ټیکنالوژي وا او مونږه پایلا معلومي غذا چې لري او سات مدد دی مونږ ایمان راوړو او یوسف علیهم ځنه به تر وری ایمان راوړي دا نو تر پایداره کنه او یو ادب هم یا وز فزاور کې دین دی ظالمان سلوورم حکمت دې کافر ما فضلونو مو هر لګیدلې هغه بوچې نه مړه د ځمږه لا غلط شوه غوري ګفل <سؤال> پیری ګورو اراد له په دنیا مازاد کې په آخرت پرمشي شي عذاب شي څلوري د فایدي ذکر کړی مند کې پګټه کړه وړو دی ټول <سؤال> کارونه کوونکې څوک ته الله دې پیغمبر دې کمندونو مختار کولو نه وي ليس کمین من الامر شيون دا ټول کارونه کوونکې څوک ته لیسل گمه لينو نیشر تالا غانده امرناده جت اثیاراتون ما مولیه هم استیارات طول دالالی دی چا دی ولی اللہی محفظ ماوات و محفظ ارد آغا مساله چه دعید تنظیم جودیگی آغا مساله چه دعید پاره پیغمبر بدر قوته لده آغا مساله چه دعید پاره پیغمبر قود حصدس شویده وقتل دی آغا مساله چه دعید پاره فرشتی دعا سمان جند پاره سوشویده رائعي اللي دي كمه مسألة ولله ما في السماوات مكمل اختیارات دي چادي ما في السماوات يكي واجد الله لدي آلاج باسمانو كيواز كيواز كي دي واجه بزمال كي دي يار کرو لماية شاء بخانا كي آغشاة دي چيرادو كي صداول كي آغشاة دي چيرادو كي اولا رئي بخون كمي أرو بان مسألة الفاق رولا فبادل انداز باني يا ايواللزين آمنو لا تاکلوا الربا دا ست کارونه مکاوي چې په دنیا باندې ماین شي او بیا په دین باندې خرج کولای نشي دنیا د ژوند او باسي چې سودونه کوي سودي کاروبارونه مکاوي نو به مينه د دنیا غړ د تسي کو لشي نو بیا به په باندې لا غو نه او مال په دین باندې ولا کوي سودي ګني مکاوي کو سودي طریقو سره کاروبارونه مکاوي هم د دنیا ته کمونو د مینی ذریعہ شي بیا او دا ته امام مکوئ چې الله ان سرت بنديږي سودیانو سره د قلاي ما ددو نيږدې سلام الله ای و ایمانوالو لا تا کل ريوا ظافه مضاف مخرج دلار دبل دبل پلی شوي دا دا غيوو طریقه وا ګینې پر پلا کو پسي یو روپاي سده غسلوم تدي حرام ني پټوي حرام ني کو کرو کو پسي یو روپاي سده غسلوم حرام ني خداره په یو طريقه چې هغه وخت کمندونو ډبلا و ډبلا و چې کور 1 کم تاريخ لږ را کړې مبيابا چې کمندونو 5 مطلب 1000 روپيه سودي بسې دا او کنا بيان رستوکولي مبيابا 2000 کیږي نه کبيام رستوکانو بیا وتي نظر چې کبل مي اچ تر رستوکي کنه دا اوس تر کېهه ته تسود اغيډه پخوا کړوایا تا اوس تر لا تا کلور ريوازه مو قرو سود لاره डबल डबल پرېشر دی نو سود نه بچی څنګه بچکیږي پددا نه ویارې ځه واتقوا الله ویریږي د الله نه سود بچکیږي سود ویریږي د الله نه کيري شي کامیاب شي زه مانو چې سود روپېاله نو عايذکارم یو هغه ستلو عايذ انګار نو الله وڅکمنو د سود بچکیږي ویریږي د وراغ نه چې واسیو اللہ سبحانه کامیابه او مرید الله پیغمبر کریشرام در باندې او پېشي فصاریو لا مغفرت من ربکم فصلو الراسيه بقنطه تا. تا دیو کوي با سره د تربر رستا اوس تاغه جناتار دوستماوات ولر شکلنواله لاغي پان دازي لاس مار نور زمکره د دی. تین اون دیر پلان د هموند د مون نور سپېژنونو مون د وین یاد ولګه مون اسمانه زمکه نه علاوه بل پیژنونو د ټولو نه زیات پلان مونږ د صحکاري اسمان او ټولو نه زیات پلان مونږ د سمکارې مزوم په نظر کې نه توشه دي دینینو د یو جنتیغه جنات چې نه هغه دې دنیا په فوټان ده باندې د لاس څنګه باندې د ادنا جنتی دي نو خداغو مون ته نور نه معلومه صار یو اولت یارښمې نه کم ځای وي همې ګورکار کې د دور درڅنګ راځي پساری ولا مغفرت من ربکم پتلوار ناشي با خنيته طرف دراستا سنام هغه بابونو ته درو سنام چې ورارده چې پلانواله داغي به معنا ارجوه سمانو ها چې قیمت داغي اسمارنوز مکه لري یعني او اسمانو نه چې کندر جنستدي قیمت دي حديث کرا دي نبي عليه صلوات سلام فرمای لا موجه اوسو ته علیکم د چابو کوم رضای دمدای ته یو کټ عمره زای بجات کی خير عمر دنیا ما دی دنیا کې چې سري داخلا هم څه دي جنت لپاره قیمتي دي الا ان صلاه الله غاليه علا ان صلاه الله هي الجنه دا الله سودا ډیرو قیمتي دي ډیرو ګران نه قیمت انتہی زیات دي اغه څه دي اغه جنت دي جنت ډیر قیمتي ځای دي کوم چې د تا کوټه کې جوړو نو صالحه ژوندای له بس ډیره یو کور کې پوښتنه ټول مردمسئمداریو کې او ټول مردوبایي کې تیر کیدغه اخی او ټول مرد نو کړو کې په 25 ساله نه په 50 ساله باندې ریټایره کوړ ته شي راشي نو ټول ژوند غل مزدورې خلاصې سوشل یو کو راکي داغه لپاره دومره مزدوري او الله دې په دې کمپنسن ملایويږي داغه لپاره بس خدای دې مونږه جزا نش بي شه او بخي هیڅ بي شه او بخي هیڅ بي شه بوځو نه بخي هیڅ بي سکیبا نا؟ ارض و اصمامات و اول ارض و عزت المتخین چهار کنشوی دفار <ساور> دمتخیانو الَّذِينَا متخیان سو دیارا ها کسان یونفقون فستر رائع و ضرر چلگئی مالونا پا خوشحالو پا خبگانونو کی فہر حالت کی مال لگئی فستر رائع داناک بسرف سو کی دغشی چطا زخمی چطا نوی تالبان نمیجو انتالای بیزی پا خیق لی څې سره په سخته شي راشي مې راغلم ته چې مايته ساده کوم کو نو او ته خوشالي انو پاږی کې ته کمنه دا یو څه ول دا خرابره ګرباره کې او دا ته کمنه نو کو نه ټړلی ورته سراولي هغه باندې ته کمنه خوري په زندارو خلک باندې بیا نه خوري په مالدارو خوري ماړه ماړه د پښتنو خیرات شو شي ماړه ماړه الزینا ينفقون بسرای اګه څنګه مال لګي په خوشالو کې رایه په تکلیفونو کې دپاره لګي فی سر را په خوشالو کې لګی په روواجنو او به رایه په تکلیفونو کې لګ په شومو مطلب په دیین دین دیین دی باندا لا ددين د باه س ل وال کاذین غیر او دی چې کمونو سکون کې د وسیې دي او سر راشي او عاد د باوي دانه چې وا سر وسته چې کمدنو مرسکی غړلی اوسم چمار مای په لکی بالاړي ملکه گزاره کوي وقل کازمین او دې چې کومه څوک موږ ته وي ولا الناس او ما فيكون کې دخل کوتا یعنی دا ځان د پاره څه نه بدل نه علي سوقه ته کنځلو کې سوقه ته بدلې دی وي څه سپلای مې ټکي هیڅ پران هیڅ به څه دی الله دې لري دې کې د پاره چې کوم نو نبي و سلام د ځان د پاره دې څه نه بدل کړو ای څه سره مچنه واه له واللهم بالمحسنين الا من كيد يستانكم غسرا والذين كسان ذا فاحشه شكلو كيو بيد حياتو پلیتی فاحشه شات گمرو بخول دي سي سره لگای کنه بخول او ظلموا وفسهم يا دياتن بخول زان ته جهاد نکي جهاد ينفقولو کنه او ظلموا وفسهم فاحشه شرك فلي ظلمو یا پای څاغه ګناټه بلته تکلیفي او ظلمو چې سره تدې سي تکلیفي ذکر الله و يادي الله لرا سر الله يا کي چې دا خو مې ډېر راټغلتي وکړه نو باخره و او نشته نماقي ګناوه نبي الله نے اسو کو او دې کلا کوار نه کې علام ما قالو او ګنابه کلا کول ډیر بوځر دی الله دې نن طول لا جو سپ کوم ګناه کې مختلای الله دې موږ ته توبې توبې کرا کی دا ډیر خطرناک خبره ده ډیر زیات خطرناک خبره ده چې سړی او ګنا ده ګنا وایوم او, او پرګ دی نه انته حی خطرناک ضروري زی ویل نشمه کو انتهایی خطرناک ده ډیر زیات خطرناک کړه ځن والمان سر دې پوری لیکلې دي چې او سړی دی ګنا ته ګنا وای چې دا ګناره او بیم پرګ نا سره دا غینا پکلګته نو په د کوفر یاره ده د کوفر یاره به ډیر څه کمونه احتیاط وکارې او ګناه څه کمونه پر خوند پکارې ګانا او بجانا دا نه عام ني بے پردګی منته نه ها ما دا ګیر خپل منڅي ها مي او خو په پېشن باندې کړې لکه خو په ثور باندې نو مهرباني پکارله الله دې ټول ګیر اخري لورونه چې کمندنو د خيسته او خيستو ګرور پر خدو توفيق ورکي او اللہ رب بلدتی زمون دو طول دون امون پول گناہ انگاریو یوازی وطن نمیده مون پول گناہ انگاریو اللہ زمون دو طول گناہون پر خدرت و فقرہ کی ولمی صرف و علامہ فعلو او ہمیش گرینہ کئی باغبانی شکریدی و احمی علمون او دیفوئیگیم نا دا خلق چرے نا با اللہ لدی بخن دا طرف در افت دینا و جنناتن اوبابونہ چبئی گلانی دون دا غین والی ہمیش بھی پ عمل کوونکو سخته لريځل خار خلاص دين قبلم د كتابدارو انجام دیولې ته نو بادرې کوا ورستکه گا ما تا دشمن با الله تبا کی خار من قبل قومه کې ره تیر شي تاسو نومخ کې طریقي لا اذابونو قسمه قسم طریقي تفسيرو فراردو چکرول او وګور دې پمل کې کنور دتن چې دین د قران خلاص نه راتله راشه به تم دې روخې نو ګورې چې ترانګي وان جان دروځنو دروځن ګړونکو هذا بيان للناس ذكر تشجيع القران اوړو چې قران کې خوګو راکنه دا د وضاحت کلکتا بیانو للناس ټول کلکتا بيان کې په فایده د आवाज لینو اوی داتونو سياد په اړه ځان بچونکو ولا تينو تسجي مسلمانانو ته بادري ولا تينو ولا تعزن او تاسو سستي گئی ما همت مبالې ولا تعزن او غم مخوي فانتم لالا او ساسی دي ناکامی شکست دي تنوئ چغيني ملګري شي شهيدان شي شکست دي تنوئ چغينينو زمکه دنا سوکسي وافري شکست دي توي چې نظرې دل سوک بدل کين زم ما خبره پوه شي دي شکست کوي چې په اسلامي بځوانا کری په مولای بځوانا په مدرساي بځوانا اوس اوس دي شکست کو کوه چې کله په دې باندې کوي پا دین کلکوی پا اسلام کلکوی پا توحید کلکوی پا سنتو بانی سوی کلکوی که بطن دی چورا چورا دی بطن دی چورا چورا دی, دی. ویلی در روان دی ویلی پا لاس را غستلی پا مد بیرا کلی وی فست و رب بلکاو کسام پا خدایش کامیابی موی دلد کامیابی دا پا مشن کلکشنو کامیابی وانتو مولا علاون ان کنتو مؤمنین نن مسلمانانو له نظریه څخه ترقي او د نظریه حزمات کوون کې ډیر کم دي چې د مسلمانانو د نظریه حفاظت کی د مسلمانانو د ایمان حفاظت کی د مسلمانانو د اسلام او د فکر څون کې حفاظت کی نن مسلمانان او کافر په فکری جنگ کې افتوري په کم فکری جنگ کې او دا د فکر جنگ شروع ولې د فکر جنگ شروع ولې دیر وخت مخکی 2009 کو څه شی وو چې کله په سواق کې اپریشن شروع شو نو اخبار کې راغلیو او د امریکایي د ټی وی واداو چې نن من کامیاب شو تاسو سپورې مون ځانګړو من کامیاب شي نو نن من کامیاب شو په ځکه چې د عوامو نظر د مدرسې او د جمعاتو او د عالم نو واورې ده دغه ځمون کامیابی ده دغه ځمون کامیابی ده ویسلا خبر او زمالالی در پسی تبر گردیوینا مسلمانانو لیے پٹ پا پٹستنی سکڑی او د مسلمانانو فکرون نیوارا ولی د ده مسلمانانوارا ولی وانتو ملالاون تاسوی غالب کتاسوی پیمان کلک چیمان در سرگنو بست سی غالبی ای انساس کوم او شباب جواب چورو شو یه رجی کی اسلام دھو کی او که جهاد هم حکی ندو خود پا میدان تو پیغمبر موجود دی لوی اولیاء صحابس دی موجود دی او اغیی چی کم دنو شکست خوالد لی دینا معلومی گی چی دا جهاد چی کم دنو دا پا حقا دینا معلومی گی چی دا جهاد چی دا سن دی پا حقا نلی جوابیم سسکم قرخون فقط مسل قوم مسل قوم قرهم مثله کپ دی باندې تلی بیا بدر کې رکامیابي مو متعلق نه مثلا چې په دی حقانیت او باطل څه کوي حق او باطل په زخم څه تلی نو د دې ډبل زخم غوینونه غکړي دې باندې د حقانیت مدار ان دي تلک الیام نو دا ویلو ما بیلن. داغه جن اصوللي کله چې کمنو یوګټي کله بلګټي کله یوې کله غلي داغه الحرب بيننا و بينهم سجال یې تاسو کوم کارون فقط مثلقو مقرو مثلو کله سیدلی تاسو ته ځخم یقینن راسېدل او کوم تاسو ته ځخم دې عمره او یام د شیدان کړي او مردار کړي او یام د قیديان کړي او دلګ یام نو داو له او بيننا او داري تاریخ شرلو مونږ درار په مینده خلقو دا کارريخی نو الله راضې ګځوي را ګځوي مییر سب م د زل ولالي شپان را مهله فرمایل چې د سنددی سب نه تر جمه کوله سند صب را مهله نه په مکمو کارمه کې دا ځای وي نو راته و چې د زه چې کمدننو شپولین را رحیمله افغانستان تهولیګلم په دېشن بانددي چې altitude اړه نو امیر الرحمن الله خان چې باغزما خلاف وکړ او زمان خلک په ځونه کل چې ته موت مکی نه یو دا دا دوی یو خاص مشن تللو نيزی د افغانستان نوې اسلام بل طرف تلالم څو وخت تیر شو په وخت کې تیر شو امام الله خان باندې پته ولټ شو او په یو ځای کې ما سره ملاو شو په ما ته په خدای به شي فتاب شي افغانستان ته ور شو او زما دپاره کار وکه او زه د اسلام ته حمت کوم ما چې سکله یامونو داو ها نه سکله یامون نو داواف نه ن الله اوله او دا چېظیر کې الله حکمتتونونه زی ک کوي چې دا خو ل همکیم شي ف دي ی تو چلته دجه تیز وال ال الله اولهزینا دا چېکاره کې الله کسان چېمانه را وړه د وره د سلو ز بکې جده شو و د من کوم شوده او دا چې چې کم دنو جوړ ک ستاونهشيید دا زنې دشهاه د په منسب س کې فیس کې او الله مینه نه کې د ظالمانو سره وال حصلله اولهنا کار وړره عکو میانو کې اللهبل لکه سر سرهستا چې دا لیهما یصلی اللهم <سؤال> الذين اشفاقي الله کسان چې مان راولې واه مکل کافرین او کم کی الله کافران ام حسرت تم تاسو ګمان کوئ شیطان نو شي جنت او لم یعلم الله الذين او لا نوې وقار کړی الله کسان چې jihad کړی تاسو نا خپل وقار کړی اقلا کوو تا یقینا تاسو مار کلو مار شهادت تاسو چې لاره کوم ځای راغی تاسو چې پیغمبر وی شهادت تاسو والاقت <سؤال> كنتم تمام نور الہوت <سؤال> او یقینا تاسو فرمان کو دو مار من کابلان تلکا او مخ دینا یقینا اولی د تاسو راو تاسو قتل <سؤال> فما محمدن اللہ رسول تشی او بادری ملګرو تا کامر وفات کینو لیکار بپریګریګو کامر شیی شی یامی وفات نو کاربه نو پریګریګور فما محمدن الله صلی الله علیه وسلم مگر الله استاد خدای فما محمد اللهړرسول <سؤال> خ خلط من قبل ول یاقی نن تیر شوي مکیده ډیر په غمرران آ ماتهکو ترن قلبت مه طابكم نو کاره په خپلمرمل شي یا وجلی چې شاید شي ان خللب د مله طاب اوړی په بو قلوبانندې ځکهخوا مب کار وړلي ان کړلو چې چاه نبیره سلام بندي اوولو نبیره السلام شو او سووک چې الله بندگی کې نوپبانې مرگ نه را فمانقللبقب. او سو چې موارد په کندو قرباني نظر نشور کونه الله الرحمن او یقین ان بدل به ور کې الله کلکلوب دین باندې په ما کائنات په اول به بغمبر مرغ راځي مرغو مقرر نه ته دا پارچا ورځي او ذیاد نمایه ریږي ورځي مرغ په نیټه کې جهاد کینې لازم مناسب استيون خپل را د شمشیر شمر اجازه په حکم الله باندې لیک د مقرر او چې اراده کړي د باندې دنیا نور او شکر رازقی دبدې د اخرت نور وکندر ارز دینه او یقینا بدلو ورکما کلا کوله د دین باندې او شکر کوم کوله وقایع من نبیین تیر واقعا ذکر کئ او ګور تیرونه عبرت واخلکنه دا غي پیغمبر کو میدان کې شهید شوه دي او واقعي ذکرونه سوسی وی نبی رتول سسته وقایع من نبیین او د پیغمبرانو نه جګړه او پرمردز ده کی په مارګرتی یاد وکي رب یو نکثیر پماوانو ننو چ کمن دی سوسی لے ما د وجلاغنا اسوابو فی سبيل الله چر سیدلو دے تا الله کے پما زوفو او نہ کمزور شیو او مستکانو او نہ تسلیم شیو سلندر شیو والله نو حب سوابینا من کہ دکلا کو سرا پما کانا قاولو ملان قالو نو وینا دی ما کردای وا چ ویلی ربنا پیغمبر وارا وز منګه بخانو کې مونږ تا ته جرمونه ز مونږه او زیاتې ز مونږه په کار د زیات کې او کلک کې خپل ز مونږه وانصر نار او کامل کافرین او بریالی کې مونږه په با کافرانو باندې او الله رب العالمین دعا قبول کړه او ورکل الله رب دلارا بدر دنیا او کسب الله الاخرت او الله رب الک منکینه کینو ترا ای ایماندارو این دوت یو لزین کفرو دا چې کم دنو تانبې مومنانو ته ذکر کئ چې د منافقانو غرهونه مانی منافقان به سویته راځي راځي او دا جنگ نه دی او دا سي او دا سي پریداوی دا خوصه دا خودکشي دا څه کوې دا لمکار کتلې او خر سره سر جنگول لی، نو خبر دا که کله دو دومره نور منافقان رخصت شي نستا تا مدد کوونکې الله دی دا داستا تا مدد کوونکې ای ایماندارو ان دتی اول زیرا کفرو کتاه کې دا ارتسانو شینکار کړه نو وا بړې دي تاسو لر په پوندو باندې شایو تا وانیان بلکې الله دې مددگار تاسو اوغه دې غره مددګار غره مدد کوونکی سرنقیفی قلوب الذینا څنګه دې کافر و چې کمند نو یې ریټوي اوبه نه چې کمند نو یې ریږي مو مړ دې وستون بړې ریږي دې ګیرې نو دې څکیږي یې ریږي دې قمیص نو بړې څکیږي یې ریږي مړ دې مونږه غتنه وڅکیږي یې ریږي او مونږه چې کمند نو داغی که پا خر بانیسه شی هوا فیدائی شی هوا پا مر خر بانیسه کمزنو داغه کڑی و حمله پا انگریزیانو پا بیت بانی مر, مر خر که و تموازی شی هوا انو پاقی بانیسه کمزنو نو کافران چی کمزنو انگریزیان دو مجایدینو د مر خر نسکییو سو دیاری گی بلکه لاوری که پیشوت اجربه شو روزا کیری شی درکره در شی سنو القی فی قلوب اللذین ذَرَّلَتِ كَمَنَ سرُ الْكيفِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ مُسْلِمَانَ چې کمنه مجاهدين فتا صبحانه کطا نظر راغې تاسو در رپي توګانه مونږه ګاڼډيري ذَرَّلَتِ كَيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّبَا ذَرَّ شواب ته پزون استادږي حضوردا کسانو کې تنکار کړل یارې په دې وجه ناز دې شي څدارګو کلیر الله تعالی او سيدنا لام يونس ذلبي سلطانا آو چې زونا چې نه د ذکر الله په دې باندې استمدلل او تما واهم النار زایده دورو وابی سمسو ظالمین او باد زایدو سیدود ظالمانو ورق صدق کم اللہ نو چه احود کی شکست چھو نو ولی چه الله مدد کوي کن الله تکیم نو دا احود کی بیا شکست کولی راغې جواب شکست ہو مدد کو اللہ کرو مدد اللہ مسلمانانو میدان تکڑو گٹھ لیو دا چس اوشو نو دا و چا داما په خپله نوکیلهمه کو دا خو تاریې پته بهول والله کلسو الله او یقن مدد کو سااس والله والله ق د کوممل الله یقین راک تااس الله سروا دهاسته خصونه عبیزنی اما جوی په من میں سفاه ہویا اس خصونه عبیزنیختې چکټ کول تاسو د ل را کواج د الله بانې تردیش ایزا فشل دوم چه تاسو شوید جنگ نا و تنازاتم کلم او تاسو افتلاف کو پا حکم دا امیر کیم واسه توم نا فرمانیو فلتاسو من بعد ما پاسدین آراکم شوولی دلتاسو آغسو چه تاسو خوخا ولا تاسو خوخور فتحا سورتی صغت سورت و سراتی کمنو یوضای که و اخران تحبونا نصر من الله و فتح قریب نو تاسو کامیابی خوفاونا انو آقید و جنیتی کبنو تاسو لڑیرہ کہنے کچھ کوئی سورت صوف آیت نمبر تیرہ و تحبونا نصر من الله و فتح قریب نو من بعد ما پوزدینا اراکم چی اولیدلا او خولا اللہ رب بلیدتاسو تا آغسو تحبونا چی تاسو خوال آغسو فتح منکو ما يريد الدنیا زنه بتاسو که آغو چه ایراده کولا دا دنیا موزه سلو لی زوه او کانا یا ما یوری دا دنیا دنیا اغوختلا دا دین دا پارا وامن کم آزنه ستا سن آغو چه ایراده کولا دا آخرست سن مصورفا کم بیا اللہ را برزت تاسو آن هم دا دینا لیاق کوم کم دا کزمی خوکی اللہ بتاسو خوک والا قضا پا آن کم کسی شوی دا میدان که با تقاضی و لقد عاي بشریت پیغمبر چې کمر خو فشفوی یا نور شوی نو زمماله طرف اعلان شو والا قضا فانکم تمرا قربانای دی اصحاب او استادو تاسو دومره تری قربانای دی چې باغیږي د اوحد دی معموله ځل تاسو پتا نه لګیه و و کنه شو جوړی والا قضا ان الحسنات یذهبنا والا کو او رجال معافی کړی ده الله تعالی سنا یانه تاسو دي جرم پېړ او زستره ظلم وایل ان دي دایره الله مون په قران کړه ده عفار وانو ته بالکل د څه کړه قران کړه فضل بوغنا نو 파رو کیته سړونو لا تولونا چې تاسو ته ګندمو خاطای هتاس واپس لې مدینې ته مدینې لګبراوا ته تو سوي دونه دې تاسو ته مدینې ته اونه تاسو یو سان wala tanuna ala hadin awla sawidin rawali de yow santa war rasul yo dukum aw peghambar ra balali taso fi ukhra kum rust sara sta suna aghaf meydan ki ulaad de maniya ta qaza an nabiy amranbiya allahi kasfar yawm az-zah fi kafkfar cha jada ki dawralala che aw peghambar da ala peghambaranona de jang خوراکم درو سره ساسوونه کوم غممن ب غم من نو بدله الله در تاسو ل غغم من بل غم یو غم دله در کو جغستاسو سخم کېلو دا د بدله در کو ب غم د وجه د خفه کوو د ب غم تاسو به غبر سک دا تاریخ می در تنوی او دا می در لزلتا کی نلیکو دا می د قرآن مجید کی در للیکو نا خو زلبا مخوردار وقتی چه دا ولی لودا ولی نستاسو دا فصلی دا پارمی دو او خود دا تاریخ کو سورتا لیمران کتا کو او لیکو و او خبرو کم لیکایلا و د دې د بارمیزر تووی چې تاسو ځان له جوړو کوینو پتا څه په پکېګم نو د دې دوه جمدر طدا خبرې تکړي او کړې ګینه مخ کې مې ملانو چې ولا قد عفا بيوم ملکم چې ولا قد عف الله عنهم پیغمبر تو مو ام شفاء او عنهم نو لیکه لا تاسو نو دازي دی ما یو توجيه آسان ورته جوړ کړل او نور اندان لا ګوري لیکه لا تاسو علم فاتكم خبر مکړی در کابل ګرام چې رسول الله دږي مکړه واخ بیر کوم لیکلاته زروم خبر مکړی ته دی وجنا چې تاسو په پنشي خامونکې علامه په غسوانه فاتکم چې تاسو نو پوڅیو ارګټل میدانم دلارونه تلو او نه فخوشي ولاماونه په غوانه افا بکم چې رسول رسېدری تاسو تا کم تکلیف غم درد ته شو زخمونه تر رسېدری په دې خفه نشي چې پته تولګیږي دا زمنګ دی چې الله خبردار دار باغستانه ستا ستا سکوئی سبحان الله و الک م باذل غم بیا ته کم دینه را رازل کو بتا سبحان الله من باذل غم په د تکلیف او مصیبات نا اماناتان یوث مینان یو جټه د خو یا اماناتان یوث مینان چېغه نوहासन یې رجټه دو خوب په میدان جنگ ول خو ورته یا شابه وقدم سخت تکلیف کې خوب ورته دا الله تعالی رحمت لکه چې سړی غوګيږي او ترګی تیسي وڅ شی وینو یاو شاپه پتام ان کوم را پپټې کړه چې کمنو پټای کړه یوړل تاسو نه پټای پټونو پتاو چې یو بلړلوا قد اهم ما کوم ان بصوم ش یقینا غم جنکړی ورلرا خپل ځاننو غم د خپل ځان الله حم مولا ولا حم المدین ولا حم الرسول نو د خدای غم نه لا غم نه د پیغمبر غم دې سپیکر و سره نو نه د پیغمبر د دین غم ایست و سره منو غم یا زنونا بالله ایرالاقی دوی گمانونا کول پاللابانی ناتمنا مناسی با پشاند گمانو نجایلیت نجایلیت گمانو نیچه کم دونا کول کده اپی غمبر اونو ده بولی ده غاق پیشه ایت که دو مانن دادشه آنفزو هم یا قولونا ویری ده لاغ گمانو نلک بیا حالنا من الامر مرشای او آیسته دمون لراد و کام ده جهان نصیختی آرزمو سوکمانی ما قولوا ارتوى ان لم ركوله لله اختيارات كل شيء يقولون في انفسهم بطیی پلو نو کیا رشناکار کیتا تھا یقولون وی لو کان لنا من الامر شیور کریم لرا لابتانه ما ملون تکو ما قتلنا ونا نبوجل شی مون دل تکی اوس به مون بل نو یی دا او پر اوتے او بل پر مون چ زمون چا ورته واه لو کندم په بيوته کوم کتاځي بوکور نو کول کېل بارزلذينا وقام غار او تيودي تا کسان پتيواله مستد چې مقررك له شو بړي باندې واجب اله لمضاج زيد اخ لگا او چا چې کندم الله رب په جهاد کې مرګ وکړلې هغه به ټیک سکے راکر وریا الله او د چوزمائی الله رب عزت هغه چې کوم چې بس نو ستاسو کې یې نه ده بهادر باذري او د بوستر ګزلی ستاره کې و او ماه سما ب قلو کوم او الله ګړو ستاسو کدي او الله پ پرازې سنوبان دی یقی نه کسان تله من کوم چې واړدلستاسوونهو دقل زمانې په غرض کې چې مشه دوړهلی ان ما سله مشاپان یقین خوول د له شیطان د ول زنې د راغ چکه سبکو دی دا د سلو ورضا منیادي بعضما کسب او یا چې کمنو و بیاستنا ببعض بی ما کسبونا دا امیر غنا فرمانی مراد دا ولقد افا اللہ وانهم او یقین اللہ را بردت ما فکر دے دینا یعنی روان کر دے دی دا عمل نامونا یقین اللہ را کامی ای ماندارو لا تکونو کلدی نکفرو د منافقانو نگور احتیاط کوئی بیا تحضیر مومنانو سا ای مکی گئی دا اغوانتا که شنکار کڑو اوائی دی لیخوان رو رس بلو په حق درور خپل کې او یا چې کوم نو کلیواله واله ورونه ربو ابو دی دې کله چې سفر کې بزمګه کې او کانو غذن یاوی دې غذا کوم کې لو کانو اندنه راوی دې څنګه نو زمنګتاره کمنګ سره وې زمنګې مان لوي نو ما ما تو نوومل شوی دی خو نو په ما خطلو او نو بو وجه ل شوی دا خيده دل لا لياجل الله ذالک شکر دې الله دې يقید لر تاسو خزر نو دې کې زګر دې دا کیدره د جیهاد د زږې نه غته کیږي مړی کیږي په ساده فصو چې سمای منه لوي او نه وتهلې ز مای منه لوي او نه وتهلې باز دا افسوس دا دا دا وړ کید دي دا کیدا خواګره چې وو الله یوه یوه یمیت لالهاد بس دا خبرو چې بس نه ته مقرره ور وروږه کما ورته ویو کنه ولا کته بس کیدوه تاونه ته مقرره او الله دې کولوبله کول کی او الله چې کوی تاسو ب لدون ک دی ا عام د جهاد کرکئ او د شهادت وال ان قتلدنم في سبیير الله قار سو وجله شي بد الله کې او مم یا پپل مرد شي لما او من الله خ مان پسندار الله طرفا آ متون میں روباني ډره غوررضذاغنا چې را وډئ فذ یار سندار ر غه ما خفرت او رحمت او قار سه شوي او وجره شويله الله الله توتر قا مکه الله تبو اور جو اگړې سي نو مړه الله په نثم لاريږي فاي مارا رحمت من الله اليم طلعم هدايات اميرتا ملګرونو وقتي تور چې کم ده نو کلهګه سستی راله نا نو ډیرو قربانو ته وګورا سختي ورثارا داس تار د میشن سدي ملګری دي نو نر نو په رمبر تا وي چې دې دې وګورا کتا ورته کنجل کړه وي په دې چتازه او تاسو غار سره کوزوم پری کوم او سخت خبره وکړه او دی بوز نټول د خوانه ته شيو تل یو الله سمره مه وکړه په تاریخ کې ترته په تاریخ کې د حدیثونو کو کتابونو کې نه په قران کې نه د حدیثونو کتابونو کې او نج کمند نو په تاریخ په کتابونو کې سو کوم دانی شه په چې نبی رسول الله د یو تن نگی لکړي عام چې عثمان چې دورل کې تیدي وعددی رضی اللہ و تعالیٰ، اغنیم گلنه دکڑی، جگو رسکر باباری بمیدان کی پری خود ہوتا لاری، ای چان نبیر اسلام سے ندکڑی، گلن، تا چی پیغمبر دی، دا چی پننسا خبر سی، گلن، مان مانگا تا چی انچ کم دن سلام آچا لرشا سڑی یا، تلام سر، او دا بز گلو پاندی را پسر کری، او ارچان گلن، ارو اکسی گلن، دا بز چاپلار سر تورس سی، فائمارا مات په دوه ولې د مې رحمانه ده الله نه لينت لهم په ورت سګري والا و کونتا د نبي رسول سلام نرمول نو په نبی رسول سلام کوزله مهرباني وا خټورونه ډیره مهرباني وکاوه په صحابه که نبي رسول سلام څنګه یودي نو نبي زان نه خوانه تلوي نو خطبه اينه وا ولو کونتا فظوان او کوي ته سخزبانه غليظ القلب او صغريا چې بالکل به امر ته خبره نه امارلا لنمو ذو منهولک ها مخادي بکر ورشیو ستانا سادقوان بسلیو لن فضلو من حولیک فا افوانهم ومافیو کد دینا و استغفر لهم کستایس حق زائی کلی نبستو اتمافیو که او کدان لیل زائی کلی و استغفر لهم بخنو غوار دی لرا و شاویر هم فی الامر او مشورې نبیاتیم سی اخلا مشوری خا بیات سنگا چلو پو اصنی چی بلرس سسن اخلی مشوری نبیو چیان چشته وګوره مخیرانه مشوره مشوره غستا و سره سره نه کی معلومه چې یار اړړي کېل چشته اتر دین بیا بیا تاسو نه کاه څنګه بس لکو تاسو ابره د وای کای وی دېره چې مونږه مخکې مشورادار کړي بیا خبره کنه وا ها نه او کوټي تور خبره کوي خو کله خبره کوي شا او شاورهم بل عام او چې مشوراو کې د مشورې نه پات بد ډیرو مانی او خيارو باندې فإذا عظمت فتوكلا دا. إسلامي مشورة دادا دا. إسلامي شورة أمير دي مشورة سكي واخر كبده كي رعو راي سيشي خوخشي نفاغي راي دي سوكي فسلا كاغد لوگو بي و كاغد ديرو بي كد يوتا دي أو كبده كي يو راي هم خوخا ني أو كي دا طول پريق دم زي و کوم سكوم وام أو پاغي سكوم فیصلکم نو دمیر لته دي اختیار انگریزي مشوره ټول نو تاسو نوو کی نو چې ډیر کم طرف ته لږی به معنی چې ډیر کم طرف ته لږی به معنی ويره په اسلام کې شورا, اس شورا او اوس جمهوریت ته بدل یو شي اځیو شي په سودی د اسلام مشوره او د جمهوریت په چه مناسبتونه تدر تچاویلی پا جمہوریت کی اکثریت حاکم نی امیر لا صدر سپیکر لا دا سنت مشر لا دا افتیار نشتر شاگئی او نوی او یاد لگو کسانو منی اگا با ٹک دڑیرو التا اکثریت حاکم نی او پشوران اسلام کے اگه کی چکم نرو دلیل تاو گورا چکم خبر دلیل تا را خبر التا قرآن و سنت حاکمان ن فائزه اعظم تا فتواکل الله دا خبره ما نه ویله نه مړ مګله ته ځنه راوي دا چې کوم د اشرف تفاسير کې په دې زبان ته انویره هم الله دې کړې د صوفي اعظم هغه کومه جمهوریت رات کړي وه د جمهوریت او د اسلام کیسه مناسبت نشته زبردست خبره کړنه هیڅ راپوستو تفاثیر کتاب دی ښا تلو خل لري فائزه تا فتواکل الله هر کله چې تاسو مضبوطه اراده انزوار افا اللح بانده ان اللح و حب المتوکلين اللح من اکیز زاند فارون کو سرا زاند کا اللح دو علاقین و غیصر دو اللح من ای این اصرکم اللح مدد کنگ اللح دی این اصرکم اللح کنمددو کی ساسو اللح انیج تیزور اور کیدم کے بتاسو او که فریق دی اللح مدد ساسو یقزو الکوم فریق دی اللح مدد ساسو نسوک دی آقرص ش مددو کی ساسو منبادی پزدو پریخود لده او پا اللہ رزانس باری ماندان وما کانر نبیین او نگی مناسبی تیو پیغمبر رائی غلہ چھوزی خیانتو کی منافقان چی کمدنو اگئی دا زورنا ذکر کی منافقانو بمید غانیمت نیزان سسادر پت کردے اندہ اقبلہ چی غلاگری نپنو ربان اندہ غلاگری سکی گمان دویم مطلب یا نا دا منگا خوبص تک تک انہ غلطی ہو پلاں او په نیمه کې را اواپ نووب دی که نه راپ ل کېدله راپ لله د بسېټخت نو به راپس لله د جمرک ن خلاص شو مې م خلاص شو دس را پس ل کله د دومره هم سرړی پهې لګېدل په کار نه دا خبرې د راته نه کوسې که نه پلیت نه بیان او ماکانه دبی پ غمبر ته چې کومه هی شي غټوليسه کوي بیاې پ غمبر په کې خیانت کولی ی غله به نه اوماکانې نبی نه یغله ندي مناسې بسپرمبر لله چېخیانت توکی او چا چخیانتتو کو او را بړیا هغه چخیانه دکړ د پاغیوانې پرځې بیا او کور پرل شي اولاه چیکړيدي او سره کمی زیاتونهکی شي او پیرغمبر سر را مناسب دی آ اوسو کتابداری کې در زامنتیله د داې پهشاندا کللشیختوي په خصوص کې الله نه او ای د دوې بر زای دي. پونیزر الله باندې او الله نے بس کرو مایا ولول دونکو زاغت دی کی لقد من الله ترجمه منلو د پیغمبرتا پیغمبر باندې تر ازو نو کوم وی وی مانی یقینا احسان کړ الله پیغمبربان مومنان باندې فا اون کی تر وی پیغمبر مینه تسیم د دې ذنفسلنا چه بیان اول ایا دی ہے توند اللہ پاک دی لرا او کوی را رب کتابان دی او پهله طریقہ او ان کان من قبل فی ظلال مبین او یقینا نیمکه درادو دے پیغمبر ما خامخ او کومرا صاحب کی او لما صاحبہ مصیبہ بیا تنبی مومنانو تا ایا هر کرا شور سے تاسو مصیبت او یقینا رسور او تاسو د دې ډابل خطا سوی ځان نه حدا دا رقم نه نارغه نو سو او او بین اندی اربع داستا خو خپل نعتونو طرف باندې خود اپنی خپل پاوم په کلهاڑی ماري هه وو وغنان دې ان بصکم دار طرف نعتونو تاسونا يقين الله له بار سبحان القدرت والا فما صوبكم يوم تلقل زمان اواغ چ رسیل الله تعالى سره پرزمخې دود پاغ سیمخښ دوړالي خدا او بو کوم الله باندې ولي عالم المؤمنون و طرف چې کار کړي الله اماندار ولي عالم الذين نافقوا اور دې له طرف کار کړي کسان چري منافقات کړو وقیل لهم اودیت هو لشو تعالوا راشی قاضی فی سبیل الله جنگو به دین د الله کې اوث پاو یو مطلب اوث پاو یا زمون دل ډیر کوي زمون دل کفاره کو بدی رخاری درنه ځکه مګو خوشا توذری کې دل دل سکی اوث پاو یا مدافع تو کې کده شان څوک دفاع تک اوي سپاو یاد ګمډونو د خلیواله جنگ کې ونی د خپل ځان نه د دشمن څخه په کور د راښتاله دی نو که د خدای د لپاره جنگ نه کینو خپل کور د لپاره وسوخه اوي سپاو د کور جنگ همار او کتنا اوي سپاو یا دفاع کوي د دې سو جواب کې لاو نالم قتال لتبان مطلب کوم دې څه جنگ ویلې او جهاد دې نم موږ ورته سوتابه دایې دا خونري دي تاسو اډه د ښکرې دي دې څه چنګ کوم دې څه چنګ وایله موږ به بالکل دم کړې مطلب لو نا لم قتال چې د جنگ په طریقو نه پيږدا خلک په لوټو باندې کوي دا چنګ څنګه خلک کوي دا ځان سره ته کمونو ټانګیره والی نه ولته بیا دا راچې یو اټن څنګه ست ماتل ویل کله دې څه دا لکه اوه بیا تماشه ته خلک ګولاړي دا دوه ورځې یو بیا جنگ کوي تاسو چيلي زمون په نه پويو خو یو کې دا ګولاړي دې سپیلای دا لا او نه علمې مونږ په جنگ پوي دې نو به تاسو سره ورغړوي چې مونږ ته خو دا چې وبلګي روانه دې اې چې پسته کوته کې چې زما ترته تکي اوله کې پسته دا غږی مونږه چې غون ولدي ان غبدي باندې نه پې لو مونږه عالم کې طالب هم په دې په ځان باندې نو لا ثوانه کومه ستو یا الله ویلا ته داسې دې چې دا ورځ کې دې چې دې خاصم څوک کافرو او کې دی چې د خپلې ريمان پرې خو له وښکارای وي چې نه مسلمان نی مسلمان نه مسلمان له کارانه په دا خبره کړې وي هم له کوفرې دوی کوفر د جاهرن روانې په دې نه پوي دی هم له کوفرې دوی چې کمرو کوفر ته په دا کار روان دي ډیر نه ژوند دي ایمان ایمان تا هغه د خپلې ایمان تم نو خیره باد دې دوی حال راغلي ونه وایي په خپل خووبانه هغه څه واللہ ولہم ما استمن الله پوری کی باغبان استئے پٹے الذین ہا گسان قالو اخوانہم چوی پخ درو خپل کی مجاہدین مبارکی ہوئی وقاد خپل لګول ناستی بے غما خبر نه اوری وقاد و ناستی لو تو آ نا کتی سمون مننه کړه ما کوتلو نه بنو وجه لشی نمانی تہ فلسطین است فالتیشته بسیرو دوشته او دوشته دوشته دوشته فالتیشته کنا پرتاوه زنارا چې کله ته چې کمندم امریکا نه نوغه ټیم به مرته وای چې مراد ما سو فالتی سایواله نه تووله فالتی سایواله بیا زنه دفقات فادر او ان بزو کوم الموت دفقیر کلغانونمر ان کومتم سواده تینه که تاسو دشتنی دا خبره چې اویا کسان د دین په دغرض د منافقانو نه مردار شیو دا, دا, دا زوی فدان پلا تا ثبن الذین تصوایت راګین زیعش طاقت کمل الله په دین بل څه نو شو زیع شو تو وا پلا -so. تا ثبن الذین ګمان مکو ګمان نک ګمان بالکل له خبره مخ کې وی لا تقول جماعه وزګ ګمان بيدم نو نک ګمان پلا تا ثبن الذین ګمان مکو پاکستان باندې چوز ری شوږي دین الله کې عامه vatandaş ملو بالا حیا ان بلکې بالکل جواندلی احیاء و كناکررا وڑا نکرہ جنگلی بکرا جس سے کوئی بھی نہ تکرا ناشنا قسم جواننده کنا احیاء و و کنا ان ناشنا قسم جوانبان اسری جواندلی ما تا تک دا قبر ما خو خاوی لری کرشی من گو تا تک سوایو ہمڑ وایو احیاء عند ربہم زره خپل سره یوره کو نبی رسول الله تعالی سلام ته پوزو شو جسد ژوند دی څنګه ژوند دی په دایام نه کوی وو مصروف وي په دایام باندې نه کوی نو مونږه به نه مسود ته وې شددې صفات له دې ژوند دی د نبی له سلام څخه تاسو څخه پوین کوږئ نه نه نبی له سلام فی حواس لطیور خوزر تسراح من الجنت حیث و ثم سم تاوی علا قنادیل معلقت تحت الارش نبی علیہ السلام ام فرمائل چه سن جواندی دی تا تاس پریدی دا جواند دیش کم دنو تسراح من الجنت حیث و شاعت دیش آرش سارا چه کم دنو پا جنت کی چکر لگئی گردی اور آگردی کم دیدی ثم متاوی الا قنابیلا بیا راشی او زاین ویش پاتری پداسه ته کمرو پان وستنو کی داسه مزیدارو زایو کی چاغه موالفاتن تا طلار چا دارس دلان دیتی ټولنه او پښونو مارغانو کی دا روحونه ته کمرو الله ستړي وي اچھا وي دا تفسیر چاو کو په نبی السلام سلام په تفسیر او په یاد باندې ایمان راوړه داغ دا حیات مطلق دی زیم منم تی جواندی دی سین دي کسی دی جواندی دی سنگلی یا سن نبی علیہ السلام مولی دی دی, دی خبربان اتفاق که نا دی نه خبر فتنه با ختم شي بس دکتا جواندی زوم منم طول الدنیا سمانی مسلمانان طول مسلمانان سمانی بیرکور شہداد جواندی دی انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام په طریق اولاد درس دی خسن نی نزیفا جوان باندی باز زبر دستا خبره مانگه نکویی بو خوال اللہ پیغمبر ری سلام سے پیڑی دی ویلی چه سنگ حدیثی نو کی راغلی دی بس آم اشانتی چی دی یو رضا کون حضا کولا ورکاولا کی گی فرحی نبی ما آتاون خوشالی عغسیم کی لرا من فضلی دا فضل فیر سب شرونا او څنګه ستاسو شرو نه او سریو څومکه پاره دا صالحی دم کی پاکستان باندې لم یالحقوبهم شنو دیوځه شوی سلامن قلبهم درست اورو دی نا په غیم پوشاله شوکر دے چې کوملګری په میدان کې پریخوري شوکر دے په خلار دی د خیره سره الله خوف علیهم و لاهم یاذن نو ای رب لی او نو بده غم کی یا ستاسو شرو نه باندې میرے وعده من الله ذلیل او کلی په نامد باندې طرف الله او په قول پان او یقین الله چې لا یز او اجر مؤمنین نه بروازې اجر ذمومنانو استه پاتې